Senyores, senyors, arribats des del Baix Berguedà, dedicant aquest programa com cada any a la Marató de TV3, en aquest cas dedicada al càncer, amb tots vostès i en primícia al TAPA Esports!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 per aquest malentès. Sí, Tenim un Sí, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí hi ha, hi ha... Festa fotre. És si no no. a... el dia de l'aigua. <laughs> com paguen? Festa Fodra, com el... Ah, no. Serà el dia de l'aigua. Vosaltres som molt Vos comprides Cubre... sempre Cubre... estem a la nostra audiència. Cobrarem Cubre... més. Festa o pon o qui estigui, cada setmana a la mateixa hora. històries de fer Cubre... l'alboli. Cobrarem més. Hacem cada Cub setmana vosaltres més l'estiu i les vacances. Doncs bueno, és el i que al final no vam, no vam venir, eh? vam fer festa. Ara, per això, ja tornem a ser aquí. Ens veu trobar faltar? Sí, no? Ah, que no. Carai, això només vol dir dues coses. Primera, que no ho fem bé, o bé la segona, que els esports no us importen al més mínim. Avui, dissabte 15 de desembre de 2012, són les 12.48 minuts, amb una temperatura de 12.5 graus centígrads, una humitat del 74% i una pressió atmosfèrica de 1013.9 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porretge, emisora municipal. Avui, pintant de blau, pel 107.3 de la vostra FM. Per doncs això posem pel cas de que sigui la primera opció la de que no ho fem bé. Arribats a aquest punt senyores senyors. Bon dia, perdoneu me que us ho digui, però tenim un problema perquè, com diria el Rajoy quan parla de la seva estimada Espanya, esta Espanya mía, aquesta Espanya nostra, ai, ai... El Tapa Esports és un programa estudiat, preparat, dissenyat i cridat a ser un programa referència d'esports d'aquest país. O sigui, que us va agradant o bé tenim un problema! aquest problema ens farà agafar el telèfon vermell, perdó, blau, no, verd. Bé, és igual, però em sembla que per aquests afers el telèfon és de color verd. Ai, verd, verd, no sé què em recorda aquest nom. Total, que té línia directa amb Houston, i si quan tens un problema ells, els de Houston, no t'ho arreglen, tan sols ens quedaria Fàtima o Lourdes. Lourdes. Oh bé, en cas que sigui el segon cas, que els esports no us importen al més mínim, llavors cap problema. Aquest és el vostre programa, en sèrio. Mireu, de sis persones que el fem, tan sols una fa esport. I és la persona que ens falla més. Nosaltres veiem els esports per darrere de la barrera, de molt lluny. Bàsicament en volem parlar per mirar-lo, d'entendre'l. Però no hi ha manera. Els nostres esforços choquen precisament contra la barrera. Ah ha ha, ha. Jovic, ja entenen tot. Good job. Okay. I've <laughs> spread. Now I've tried everything. Bé, doncs ara que ja hi som totes, i tots, lògicament, parlarem de gustos, que n'hi han de moltes varietats. O sigui que cadascú pot escollir el seu gust preferit. Hi ha gustos que els agradaran a uns i gustos que els agradaran a altres. Per un pot ser un bon gust i per un altre pot ser un mal gust. I ja sabeu que diuen per gustos... colors! Doncs què us sembla si parlem de colors? Perquè ara està de moda, sí, sí, parlar de colors. I sobretot aquí a Catalunya, segons el ministre José Ignacio Bert i que aquí a Catalunya el vam posar blau, i que al final ell es va acabar posant vermell, va dir unes coses del català de bon gust per a alguns. Perquè a molts d'altres va ser de molt mal gust. Dit això, avui la cançoneta tan sols té un únic i clar destí... ...que és el de dedicar-lo a tota aquesta gent... ...que realment les està passant canutes... ...on la seva única loteria en forma de la grossa de Nadal... ...és poder sortir de la seva esclavitud... ...delimitant-se tan sols a quatre parets. Des d'aquí, els hi volem transmetre tota la nostra positivitat portar a terme la seva total recuperació. I el tema escollit és una versió així coneguda dels Aerosmith, lògicament cançoneta extreta del mateix disc de La Marató. Aquí, portar, portada a terme pels Amélie, i que porta per títol No vull perdre'm res de tu. Salutacions cordials! Fins la matinada... Don tot mirant el teu somriure mentre dorms entre els meus braços mentre estàs somiant lluny d'aquesta terra vull parar amor meu el temps eternament i cada moment en tu s'ha escapat cap moment amb tu i no vull perdre res de tu. Aquí vull som i amb tu. Els som sempre estem traïdors i t'enyoro tant que no vull perdre res de tu. Sento el teu batec ben a prop del meu fill Pregunto pels teus somnis, si potser tu em veus en... Som sols eh, els que ens dedicarem a aquesta, aquesta jornada d'avui, ni tan sols la de demà, a fer cosetes per aquesta marató. Hi ha molta gent que es dedicarà a fer coses de la marató. Per exemple, hi han marxes cicloturismes. El que fa Manresa per la marató, demà les penyes ciclistes de la Catalunya Central faran a partir de les 10 del matí una marxa per recaptar diners... Parla Marató, també tenim amb bici per la Marató de TV3 els amics del ciclisme de la Pobla de Lillet que demà faran una sortida també a partir de les 9 a un quart de 10 eh? recollida de mallots i a 3 quarts de 10 la foto amb grup a les 10 sortida cap a Berga amb parada guardiola per anar tots junts cap a Berga l'hora que tenen ells pensada per arribar a que serà a les 12 del migdia. El punt de trobada serà la plaça de l'Ajuntament. Total recorreran uns 29 quilòmetres. La Pobla, Guardiola, Sant Jordi de Cercs i Berga. Tiff, down, penny, no to... Benvinguts, voltant ja sabeu, veu esteu a la sintonia del la a ràdio porreig la primera diuen eh la primera del burgadà yeah. I anem a, a, a, a repassar l'agenda del cap de setmana del futbol base del Club Esportiu Porreig en categoria Prebenjamí. Hi ha partits acabats, però nosaltres tenim resultats fins a la mitja part. Eh? Club Esportiu Porreig 0, Gimnàstic de Manresa 2. El partit que està acabat és el Prebenjamí B Gironella, 9, Club Esportiu Porreig B 5. Tenim d'altres resultats acabats com l'Alaví B, que és el Club Esportiu Porreig 6, Club Futbol Callús 1 i a la via infantil femení, Club Esportiu Porreig, 8, Unió Esportiva Sants, 5. Tui, tui, <tutututu> Partits que teníem en que era a la categoria Benjamí, el partit es jugava aquí al Municipal de Porreig a la jornada, 10, Club Esportiu Porreig 2, uh, Unió de Futbol Base Cabas C, 0. Um, um, um, um, um, tenim uh, l'Olavia, Club Futbol La Salla de Manresa, Club Esportiu Porreig que fa la jornada, 10, aquest partit s'està jugant, és a un quart de 12. Uh, pel que fa a l'infantil Club Esportiu Porreig Club Futbol Cardona que és també a la jornada 10 aquest partit es jugarà avui a partir de 3 quarts d'una si no ho està fent ja eh? en categoria juvenil el partit és per les 4 de la tarda també a la jornada 10 aquí al municipal Club Esportiu Porreig Club Futbol i Joanet And the same Anem a repassar l'agenda del diumenge perquè fa, perquè fa, aviam el primer partit serà Vilomara, Club Futbol Vilomara i, i representarà el Benjamí Bé eh? Club Futbol Vilomara, Club Esportiu Porreig començarà a dos quarts de dotze també la seva jornada dezena un altre partit pel diumenge és el Cadet a partir de les 3. Unió Esportiva va ser Java, té i Unió Club Esportiu Porreig amb la jornada 10 també i a l'últim partit que havien de jugar dissabte, que jugaran diumenge, és el cadet juvenil femení, que jugaran a Igualada amb la seva jornada 10 demà a partir de la una del migdia Club Futbol Igualada, Club Esportiu Forreig! estem passant de l'hora, eh? ja són la una i una, però no patiu perquè posarem la publicitat tan seguit acabem de dir aquestes quatre coses que ens queden perquè dels petits comencem pels veterans Lliga Intercomacal, grup A, partits per avui a partir de les 6, 2, 2 eh? el primer el derbi eh? el Gironella, la perla, eh? Gironella Berga i també la mateixa hora Pirenaica, Purreig, perquè fa el grup C avui a partir de les 4 Cal Rosal, Balsareny També hi ha un cross escolar a Gironella. Demà la primera edició de la cursa serà a partir de dos quarts de deu del matí. I pel que fa a la petanca, primera divisió, Cortés-Gironella, l'Escorpí-Cal Riera. Uh, categoria la segona divisió, Cal Riera-Pont de Vilomara. I pel que fa a la tercera divisió, Sant Pedó-Vila-Dumiu-Nou, Viladumiu-Nou-Ve-Sant Vicenç i Marquet Paradís, Amics Cacerres.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 Ràdio Porreig et convida a participar a la Loteria de Nadal. Per primera vegada la teva emissora t'ofereix provar sort adquirint el número 65.930. Aquest Nadal la Loteria de la Sort la trobaràs a Ràdio Porreig. Ja en tens? Pots adquirir les participacions als establiments comercials de Porreig i a tots els membres col·laboradors de l'emissora. Gràcies per la teva ajuda. Molta sort! Allà sota una penya n'és nat un Jesús nuet Noet. Perdinent, sota... estàs a punt per fer els pastets? Cre florit que vols menjar gallets? Que no? Que si estàs a punt per fer els pastets al pavelló? Galets a No fa gaire bona pinta! menja tot tu! El bon Josep li deia, Jesús, que esteu fredet, pobret, pobret. El bon Josep li deia, Jesús, que esteu fredet, pobret, pobret. Hola, com va? Explicar-li al cardinell que es recordi de nou pavelló, però no hi ha manera que ho entengui. Potser que li digui jo. I si li diem tots dos? Cardinell! Què? Què voleu? Si et recordes que el dia 15 a les 5 de la tarda hem de fer els pastorets al pavelló. Cardinell, has sentit el que t'hem dit? Si sí, home, sí. Que el dia 15 a les 5 ens hem de trobar tots al pavelló per fer els pastorets. Que <fixen> els pastorets sangres que ni vanllen tots sonant de l'angelant ballets i perquè alegrar l'infant galant galant. Us hi esperem. A prop de passava un dimoni escoat, patrip patrap. A prop de passava un dimoni escoat, patrip patrap. Sentim tanta gats ara, a dins n'és picat, patrip patrap. A dins n'és picat. solo a de Radio Porrecha Emisora Municipal La primera emisora de Albargadá could be number one Bé, tornem a reemprendre eh, aquest Tapa Esports d'avui, que tenim un parell d'entrevistes, jo diria que amb un parell de nassos, eh? un parell d'entrevistes xulíssimes, eh? no us les podeu perdre. La primera començarà ara, en aquests moments, eh, i parlarem d'una entitat que, que coneixem de sobres ja, perquè venim, venim com qui diu, cada setmana, i amb intervencions esporàdiques, però sovint regulars aquí en el programa El Esports, I parlarem del futbol sala a Gironella, però en aquest cas parlarem amb la seva presidenta, la Fina Lladó Fina, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, bueno, bueno. Escolta, aviam, el primer que diria jo... Dígue'm. ...és el futbol sala femení de Gironella. I al cap davant de la presidència, la Fina Lladó una dona. Qui porta els pantalons aquest equip? Doncs moltes dones. Ah, que sí, no? Això, és, això podria ser un sinònim d'èxit? Bà, bàsicament, dones. Portem els pantalons. Sí, no? Bona, ja m'agrada, ja m'agrada, ja a mi això, eh? Sí, sí. Ja m'agrada perquè aviam si foteu una mà, una repassada pels morros. Eh? Aquí, aquí bon. tot, tot homes, tot homes, eh? Aviam aquí si ara... No, no. Aquí al futbol sala la Junta dic sí que hi ha moltíssimes dones, però hi ha noves moltes... també que, que, són, que són els que dirigeixen el joc i que són els que fan possible, que, que aquest conjunt de noies que... uh -huh. de esportistes d'aquesta èlit tirin endavant aquest projecte que, que és una emvergadura considerable. És una considerable, sí, senyores. Sí. Com valores el primer any del capdavant? Bueno, any, no seria el primer any, però ser serien els sí. primers mesos de la temporada sí, i sí, sí. Del, aquí del capdavant del futbol sala femení. Mira, jo, jo m'hi sento molt bé. Uh, a mi em, em van proposar de, de, de fer de, de presidenta d'aquest club, però és un club que funciona molt uh, en conjunt. Uh, les decisions no s'han de prendre des de la presidència ni molt menys, i, i, i és tot molt consensuat i penso que això fa que, que es cregui bon ambient i, i, i un bon treball. Vaja, que, molt bé, m'hi sento, sento ben acollida i, i penso que, bueno, que, que farem una temporada de maca, sí. Havies tingut mai alguna experiència similar, que arrequeixis amb entitats o...? A veure, jo sempre he participat amb en les entitats de, del poble. Llavors, per mi... Uh, esportivament uh, um, no he estat mai vinculada amb alguna cosa en concret esportivament, però m'agrada seguir-ho, m'agrada veure-ho, m'agrada ser-hi, i, i, i en aquesta vegada doncs, uh, em sembla que era de responsabilitat uh, social que, que la gent del poble mantinguem, mantinguem viva aquesta entitat i, aquest, i aquest, és el, aquest és el motiu. Participació al poble i que, eh, i que la comarca que té aquest actiu tan important el pugui lluir a tot arreu. Clar, I com et va arribar la proposta d'assumir el càrrec? Eh, a veure, jo ja coneixia l'anterior junta, coneixia el president, Uh, perquè abans doncs, la sponsorització anava a càrrec de Construccions i Promocions Caral, uh, que és l'empresa on jo treballava, uh -huh. i, i per això ja, doncs, ja coneixia la gent. M'ho havíem proposat alguna vegada, però sempre ja sortia algú. Escolta, no, va, ja, ja tirem endavant. Sí. I aquesta vegada estic sí que va ser una mica eh, dir... ja no podem a la persona que hi dia, doncs ja havia de, de deixar-ho, i, i doncs, eh, va, li vaig, li vaig acabar donant també el cop de mà. En David Font, que, que és l'alcalde de Gironella, també m'ho va demanar ell eh, personalment, i, I penso que, com ja he dit, són coses del poble, de la comarca, que, que, que si no som nosaltres, els del Berguedà, que ens hi posem al davant i ho tirem endavant i empentem perquè això funcioni, eh, malament anirem. Molt bé. I, utilitats... És un treball, com dius, molt amb equip, eh?, i molt ja de, de fora, sí. no? Mol, sí. molta, molta ajuda de fora, no?, també, de, de, de diferents entitats, o d'Ajuntament, o... Ajuda? No, ara no t'entenc. Quina ajuda? Ajuds de qualsevol forma, no?, de, per ajudar al futbol sala Gironella, per mantenir-se en aquesta categoria, no? A veure, mira, el futbol... Aquest, aquest, aquesta categoria... El futbol sala Gironella eh, tenim, tenim la sort que tenim l'equip que és de primera divisió, divisió d'honor. Mm. Llavors, aquest equip eh, depèn de la Federación espanyola. d'acord? ¿vale? Uh, aquí ja hi ha una implicació a nivell estatal. Després tenim la Federació Catalana, que també, uh, amb, el, amb el seu president, l'Andreu Sovies, també pren el compromís d'ajudar el, el, el, el futbol sala i, en aquest cas, el femení, que, que és minoritari, perquè és un, és un esport... Uh, de, de molt poqueta gent, sempre el futbol 11, el futbol gran, és el que té molta més repercussió i activa mm. molt més. Llavors hi ha aquestes iniciatives de les federacions que ajuden molt a, en, els, en els equips. Econòmicament parlant, les ajudes que tenim de la comarca doncs, són ajudes que ens venen de l'Ajuntament, del Consell Comarcal que acaben sent simbòliques, perquè el que és eh, el pressupost que porta aquest equip eh, pel, pel desenvolupament que té eh, és, és molt elevat. Eh? Llavors, necessitem la col·laboració d'aquestes entitats de l'administració, però també hem de comptar molt amb les col·laboracions i ajudes petites que ens poden oferir la xarxa de, de, de comerciants i d'empreses que tenim en la comarca i fora de la comarca, perquè l'equip és prou important, i ja et deia, parlava de Federació Espanyola, és prou important a nivell estatal com per donar-li una, una repercussió. Sí. Um, uh, i, I, en definitiva, uh, com està la olla? <laughs> que aquí sempre parlem de l'olla, la pilota ens agrada més a la olla ten <ríe> el, el club tira endavant, el club tira endavant amb serioses dificultats, eh? amb serioses dificultats econòmiques. Esportivament estem molt contents. El nostre equip va tercer de la classificació general. Tenim al davant un equip que és el Borela de Galícia, tenim en segon lloc el Naval Carnero, que, per cert, el avui, avui es disputarà el, el partit. I, en tercer lloc, tenim el Gironella. Esportivament parlant, estem eufòrics, molt contents d'aquests resultats que estem tenint ara. Eh, econòmicament, noi, això ja... I, i, el, i, el, i el mateix club es, fa coses, no?, també, organitza coses per treure màxim profit de d'organitzar doncs, sí. no? sí. un... Sí, nosaltres durant l'any anem organitzant eh, petits actes, per exemple l'estiu, que és quan hi ha el gruix, eh, més coses, les 24 hores de futbol, de nens, de nenes, de nois, de noies, uh -huh. uh, aquestes, aquestes activitats ens permeten, ens permeten omplir el calaix una mica. una mica. Uh, Mira, ara aquest 30 de desembre uh, tindrem uh, un parell de partits molt interessants, a les 12 del migdia hi haurà el campionat sub-29 de futbol sala, que durant 3 dies es disputarà a Berga. Doncs el partit de semifinals s'haurà de fer a Gironella i hi haurà Canàries contra Aragó. Eh, és, és un torneig, és un torneig que s'organitza també des de la Federació Espanyola. Campionat d'Espanya diguen... de seleccions territorials. Sí, senyor. Sí. És del 28, 28 al 30, oi? Del 28... del 28 al 30. D'aquest mes. mes. Uh -huh. Això s'organitza a la ciutat de Berga i la, la jornada al partit de semifinals el baixarem a fer a Gironella a les 12 del migdia del diumenge. Llavors, jo penso que això pot ser un bon estímul per la gent que els agrada aquest esport. Eh, jo penso que ens poden donar un molt bon espectacle uh -huh. per poder-lo visitar. I nosaltres, el Futbol Sala Gironella, estarem al darrere donant suport a aquesta, a aquesta actuació. El mateix dia, a les 6 de la tarda, ens venen la selecció catalana absoluta femenina, ens farà un partit amistós també amb el sub-23, en aquest cas, uh -huh. I també, se'ns han demanat les instal·lacions, nosaltres estem... Oberts. Estem oberts a totes aquestes iniciatives que pensem que ens ajuden, ens ajuden al futbol sala Gironella, i és un... I al futbol sala un... en general, no? Perquè... I al futbol sala en general, és que aquí... Sí, necessiten, sí. necessiten fer aquests actes, no? Necessitem suport. Vosaltres, sí. les seleccions i tot, no? Sí. Per donar-se més a conèixer, no? S'han de moure la gent. Exacte, exacte. Sí, aquí sí. És. Molt bé, molt bé. Molta feina, no? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, déu Escolta quina relació tens amb les jugadores, la plantilla en general? Tens una relació veure, cordial, una relació que les veus no a venir mato. de fora... Eh, no. Intentes... No, jo, jo intento estar a prop d'elles, elles saben que em poden trucar sempre que vulguin. Uh, jo, cada vegada que les veig, uh, encara que en algun partit haguem perdut, les felicito perquè són unes noies que defensen... Uh, l'equip defensen el, el, el que és el futbol sala femení d'una manera extraordinària, i trobo que són unes noies amb una vocació uh, bueno, admirable. Uh, en tenim un parell d'elles. Hi ha la Clàudia Pons, que és la, jo crec que és la jugadora més, més brillant que tenim, que és la que ha estat ara el en el torneig mundial, mundial uh, en la selecció espanyola. Uh, tenim l'Anna Costa, que és una nana que està, està a puntet també d'entrar-hi. Que ja hi va estar-hi, eh? estar eh? l'últim ja campionat ser. ja va ser-hi també. Eh? Ja nana. hi va ser, sí. Tenim la màxima golejadora en aquest any, que és la Corin, que és una nana també molt, molt maca. Ah, sí? Màxima golejadora de, de la categoria? O del... de la, dels nostres partits, eh? Ah, del futbol Sala Gironella femení. Del futbol Sala Gironella bé, femení, No, sí, no, sí. no, bueno, cony, és la, és la noia que ha aconseguit. És important, per això lluiten, eh, totes. Sí, exacte, exacte. I, bueno, i totes, eh, la, la neta i les porteres, i, la, bueno, no sé, ara me'n descuidaria totes, però són unes ganes que porten... Entre elles ja hi ha molt bon cliu i ja hi ha molt bona, molt bona relació, llavors eh, això fa que, que tot sigui molt fàcil, que això sigui, que sigui bastant maco de, de, de conviure. A tot arreu on anem en diuen és que vosaltres teniu un vestidor molt maco. Ahà. Coy, eh? És, és agradable doncs, que els Ai, altres no. equips eh, valorin també aquesta relació, aquesta bona relació que hi ha entre, entre les jugadores. I tant, que sí. I, i ets a ciut dels partits, t'agraden? Sí. Sí, els, sí, vius, sí, sí. els vius... ets nerviosa? Ets... M'agraden, em poso molt nerviosa. T'has de controlar molt, no? Uh, sí, sí, sobretot si vénen autoritats. Sí? Com, com, en forma de president de l'altre equip i això? clar, dir, eh? sí. has d'estar una miqueta a l'alçada. O sigui, però, si et, càmera... <ríe> <ríe> si et posessis una càmera allò que t'enfoquen sempre, què? Com et veuríem? Em mossegant les ungles o... Em mossego les ungles, les ungles pico de... O del costat. Pico de peus de que... Ai, ai, ai, ai! Sí? No, no, m'agrada, m'agrada molt, m'agrada molt. M'ho fan... Jo penso que, que és, un, és un esport que és, és net, és un esport que és molt, és molt just a la pista, hi ha, hi ha molt bon ambient. La segona part sempre s'acostuma a caldejar l'ambient una mica, i és divertidíssim. Jo convido la gent a que vinguin, a que ho vegin, perquè eh, bueno, ja fa molts anys, ja fa molts anys que, que, que aquestes noies ens estan oferint un espectacle esportiu molt maco. Molt maco. Però encara n'hi quedem més de gent, Fina, perquè encara hi, sí. hi, hi, hi han les grades que hi han fixes sí. i més a més sí. hi ha les grades que I es munten... A de, sí, es van haver de posar unes grades complementàries i s'omplen. Però encara ni quedem més de gent. Eh? Encara n'hi poden més. venir, eh? Doncs, Hem de ser No més. sé què esperem, bargadans. Hem de ser més, sí. Hem <laughs> d'anar veure aquestes noies. Uita la Fina, com es posa, la presidenta. <laughs> està... I jo hi havies anat abans als partits? Eh, jo anava de tant en tant. No tant com ara, eh? no, ara no me'n perdo ni un però hi anava, i anava de tant en tant. Sí. I, ara, I ara, Fina, si ho englobéssim tot això, les penúries de la olla, sí. més eh, doncs el bon rollo i, i, i la bona manera de treballar i de fer de, de, de la plantilla a nivell esportiu i d'aquest tercer lloc que està a la classificació, quines perspectives veus de futur de tot això? A veure, nosaltres la nostra intenció és anar continuant. Mira, portem nou temporades que els Gironelles sempre s'ha mantingut a la Divisió d'Honor. Aquí a Catalunya hi ha altres Déu equips. Sí, hi ha altres equips. Mira, aquest any ha pujat Centelles. No? És, és un equip nou, d'incorporació nova en aquesta divisió d'honor. Uh, L'any passat hi havia el Rubí. D'altres anys hi ha hagut Castelldefels, Exacte. però són equips que pugen i, pu pugen i baixen. En canvi, el Gironella ha, ha tingut una trajectòria molt fixa i nosaltres esperem mantenir-nos. Uh, ja anem molt ben classificats, anem, anem, estem molt bé... Uh, jo penso que també estem molt bé gràcies al, al nostre entrenador. És una, és una persona molt, uh, molt capaç està fent un molt bon treball amb, amb les noies, amb la plantilla que tenim. I, i hem d'esperar que, que tot això continuï i aquest any ens hem de mantenir. Ens hem de mantenir. Altra cosa serà. <ríe> econòmicament, què ens permetrà fer la, aquesta crisi no? que, que, que tothom viu. Sí, sí, exacte. A la signa uh -huh. Manresa també els ha desaparegut el, el, sí. la Cigna, l'esponsor. Vull, sí. vull dir que sí. no som sols i se s'ha d'anar lluitant, com dius, eh? molt, molt... Aleshores sí. faria falta omplir aquests quatre seients que ens falten. Sí. Eh? Aquí a Geronella. Sí. sí. Que, que, que, perquè la gent la gent s'ha mantingut, eh? oi? El bo és que no ho deixa d'anar a veure. Mm, jo quedo admirada cada dissabte. I si ve gent, encara un... s'agafa més gent, eh? Tenim un públic molt eh, assidu, molt... Eh, que jo penso que s'aprecien molt aquest, aquest equip. El públic ja fa molts anys que, que ve, eh, es coneixen molt bé les jugadores. Mira, ara eh, la pretemporada temporada llàstima, se'ns en van lesionar dues, Exacte. Doncs tenim una, tenim una afició, amb pancartes al pavelló, ànims, a... Molt bé. A, la, a la Natàlia, a les dues jugadores que tenim, a l'Anna Bosch, a les dues jugadores que tenim lesionades, perdó, la Natàlia, he dit l'Eulàlia, um... I, i, ten, I tenim una afició que és, que és molt maca. Fa anys que segueixen amb aquestes noies, que se les aprecien, que se les senten seves, i que aquestes noies doncs, són, són també molt agraïdes amb, amb, aquest, amb aquests socis, amb, aquest, amb aquesta afició. I que no estan passant I... per bons moments i que tenen ganes també de venir a jugar a elles. Exacte. exacte. I això també els agrada, clar que sí. Sí. No, no, és una bona unió eh, entre el públic i la gent. Ah, exacte. Molt bé. Fina, apuntaries sí. alguna cosa a més? Podries dir-m'una cosa uh, més que diguis... Sí, sí. Aquest eh, ho has de dedicar a l'olla i se li cremarà la carn. No, no, no, no, no. Hi ha, una, hi ha una cosa també que és molt positiva i és molt maca en aquest club i és que uh, continuem amb una escola de nenes uh -huh. de 8 a 13 anys per practicar el futbol sala femení Uh, que cada moment ja estem fent partits amistosos amb equips com Arrels de Solsona o amb equips de, com els de Castellgalí. Uh, i, hem, I hem de veure també els equips que hi han aquí a la comarca per poder fer amistosos, perquè aquestes menes puguin començar a tocar a pilota i, i apreciar també el que és l'esport aquest de, del futbol sala. I... Uh, aquest treball que a sobre està fet per unes persones que desinteressadament les entrenen i les animen i les, i les mimen perquè, perquè puguin continuar fent aquest esport jo penso que això és molt bo dintre del club, fer una petita cantera uh, de, de nenes que, que, que estiguin engrescades a, a jugar a jugar al futbol sala molt bé. i penso que això és una altra de les és... activitats molt importants que estem fent molt important, escola de futbol sala ah, exacte doncs pues, Fina, ha estat un plaer tenir-te aquí, eh? Doncs igualment, moltíssimes gràcies. I esperem tornar-te tenir algun altre dia. Molt bé. I parlar més de futbol sala. Doncs vinga, moltíssimes gràcies. Amb el Josep Rosinyol, ell també té unes ganes. Bueno, no sé. Doncs vinga. Eh, sí, sí, és, és, és un gran aficionat també. Ell. Eh, que sí, ell sempre, també ho viu, eh? Però <laughs> ell, hi ell, hi ell, sempre. ell sempre posa el seu punt de calma allà, eh? Sí, sí senyor. Eh? Sí, senyor. Sempre sí, senyor. té el cap eh, ben, ben posat, eh? Sí senyor, Perquè sí senyor. Perquè si no poder... És una persona absolutament necessària eh, perquè en, ens ens posa, ens posa a lloc. <ríe> N'ha viscut moltes sí. ja, eh, Josep? Sí sí, vell, eh? Sí, sí, sí, sí. I aquestes entitats amb una persona així, doncs, també és, és, és, és important que es vagin mantenint, que hi siguin, que, que siguin els, els, els que ens aguanten. Sí, una mica, aviam sí, què fa el Josep, saps? Quan estàs molt nerviós, que fa el Josep? Eh? Està sí, bueno, sí, sí, sí. <ríe> Bueno, Fina, moltes gràcies, eh? Molt bé, vinga. Que gràcies a, a vosaltres. Que vagi molt avui amb l'Aletico de Madrid. Ho provarem, estem a quatre sí, punts, eh? si guanyéssim ens posaríem a un, que bé, eh? Ui, ui, ui, ui, sí. Aviam, que hi hagui molta sort. A veure, a veure. Adéu, molt bon moltes gràcies. Vinga. Gràcies, adéu, adéu. Bueno, ja tenim tota la taula engalanada, eh? Per Hola, Nadal. molt bon dia. Mariona, bon dia, guapa... Molt bon dia, bents a Radio Porrès, molt bon dia, jefe. Tenim a Jaume TV a punt, el Josep Vilardell i l'Albert, també ja està aquí, l'Albert. Com vas començar la secció, Bor? Bon dia, no som sents. Camia a Jaume, mentres Albert, com vas començar la secció? Bon dia, ara sí. Yeah. Bon dia. Oh, yeah. yeah. <fixi> eh? Bon dia. Bon dia, Jaume. Quan vas començar la secció? Jo, Pep, estic aquí pel que tu vulguis. Yeah. Bueno, tant tant tampoc, <laughs> <però> quasi... <laughs> uh, se m'ha la pastilla del sabó, Albert. <laughs> <laughs> Jaume, ràpidament, anem a tocar els darts. Els darts, que no saps res, Jaume. No els tocaré jo. Què? Espera, espera, tocaré jo els d'Arts, eh? perquè hi havia un Open de Nadal. Avui el Club d'Arts, la xarxa, organitza l'Open de Nadal. Eh? Eh, premis, molts premis. Primer, bé, que 80 euros pel primer i peletilla. Segon, 50 euros i peletilla. Tercer, 20 euros i peletilla. Com hi van, eh? Aquí quasi fem el porc, eh? No, un porc i mig. Peletilla iberica. Peletilla, peletilla, no posa. Quart lloc, peletilla sola. Cinque, del cinquè al vuitè, un obsequi. I la paleta. I la inscripció val 10 euros... El, el, el, el joc serà de 501 Diana convencional Diana punta de ser que és el que ens ha marcat sempre aquí al Club d'Arts de la Xarxa l'inici del campionat és a partir de dos quarts de cinc ja ho sabeu, el local del Club d'Arts de la Xarxa Si pot apuntar tothom hi haurà gent molt bona, això recomanem i si no, la gent que vulgui anar a veure d'arts pues també pot presentar-se allà és el carrer de l'Alzina 4 jo per exemple, carrer de l'Alzina no sabria on anar <fut> I soc d'aquí porreig. Xe pesa. Xe pesa, eh? eh? M'ha deixat pesa. Quatre. I si no és davant de l'estació un carrer nou, que es va fer? A l'altra banda de la Riera, ja ho sabeu, a partir de dos quarts de cinc avui, Open de Nadal! I anirem a parlar, a parlar de l'embol se'm havia fos l'ordinador eh? sí. uh, anem a parlar de l'embol ja, un equip de Tercera Catalana preferent espera un moment, espera, un moment, espera un moment que avui vull parlar una mica de l'embol de Berga perquè uh, va va, ens va deixar una persona molt estimada de l'embol Berga que havia sigut president del Berga una persona que havia lluitat molt per l'embol i que ens va deixar la setmana passada eh... Uh, i els de l'envolverga sembla com si haguessin reaccionat amb un resultat. Envolverga 26, envolclaret 22. Va ser el seu primer partit que guanyaven aquest cap de setmana. Carai. Passat. Uh, motivació doncs, màxim, eh? No remotivació màxim. I segur, segur, segur que va anar dedicada doncs, a ell perquè era una que Lluitava per l'envolverga. Dit això, Jaume, ara sí, eh? Equip de tercera catalana preferent sènior masculina. Primera fase grup B, dotzena jornada. Terrassa, club Humboldt, humboldt humboldt Esperem que continuï la ratxa per això, eh? Que seguíssim pensant, si va ser així, que seguíssim pensant en positiu i que seguim traient partits guanyats, victòries. Aquest partit on es jugarà? Al Terrassa Can Jufresa Paballó, al ah, Pava... carrer Badalona. Sona molt bé aquests micros avui. Al Paballó Can sí. Jufresa. Sí, els han canviat. Aquest partit es jugarà avui a partir de bé. les 6 de la tarda a Terrassa. Fantàstic, 4. Al carrer Badalona. Sonia, ja ho saps, ja que se deien obert l'IKEA? Guà, <ríe> tio, obert l'IKEA, que fort! Ja, doncs està molt bé per aquesta, perquè euros, ja... Que <ríe> t'han tocat mil euros, o què? No. Tenim molt poc temps, eh? Tenim molt poc temps groc. i anem a tocar precisament això. Basquet! Vania. I molt ràpidament, després, publicitat i motor. Josep, què li pas, passa als Tenim dos minuts. Bueno, han guanyat, tio, però que ho perden totes. eh? Sí, sí. Què li passa, a like, eh? Bueno, no. Sí. I sense el Pau Gasol, eh? És dir, que no és molt negra. I l'Stiff eh? Encara queda. Uh, no podem parlar-ne, no, no podem parlar, no tenim temps. Uh, tercera categoria femenina, comencem per les dones, per les noies, Jaume. Tercera categoria femenina, grup 4, dotzena jornada, fase prèvia. Club de bàsquet, noes esplugues de bàsquet porrets. Aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de 6, sots 21 femení nivell A, grup 2, dotzena jornada, fa ser prèvia. Inforber bàsquet bergasseient, bàsquet femení, Ripollet. El partit és per avui, aquí a la capital, al pavelló, a partir de dos quarts d'una, o sigui que estan en allò, eh? Bàsquet masculí, Jaume, primera catalana... Gràcies per jornada Unió Esportiva Horta. Aquest partit és per demà, també aquí a la capital, al Pavelló, eh? a partir de dos quarts de sis. I ara ho direm d'una manera molt especial. Sots 21 nivell B, grup 1 d'Utzena, jornada. Udena, club de bàsquet, club de bàsquet porrets. Aquest partit, precisament, és per avui, a partir d'un quart de set. Uh, Josep, tu no tens alguna cosa d'apuntar per...? Sí, sí, sí. Uh, ara estan pagant la mal inici de temporada, tot i que van novenç, amb 4 guanyats i 7 perduts del, del sot-21, eh? Sí, sí. Tenim algun partit preparat per aquesta setmana? De... Mira, avui al matí les hores s'ha jugat l'infantil mas, masculí contra Olesa, ha perdut l'infantil masculí d'uns 30 punts, el cadet ja, ja ha acabat la seva lliga, uh, la seva preliga lliga diguéssim, va quedar segon, amb 8 partits jugats, 4 guanyats i 4 perduts, amb 425 punts a favor, 370 en, cor en contra i 12 punts. Llavors també hi ha el junior femení que marxa 15è amb un guanyat i 10 perduts i jugarà demà a les 12 lliçada amunt uh, contra, el, contra el lliçada amunt Molt bé, molt bé Julià, que aquí deixem el bàsquet eh? sí, que sí. ho tenim molt malament de sí, temps sí. Eh? Tenim una entrevista amb el Marc eh? que se'n va, ens deixarà aquí, també se'n va cap a, cap a Argentina, no? Perú, és el mèrdu, eh? Argentina, Perú! Wow! Ara, ara, però, passarem la publicitat segona part. <sum> Residència Sard Montmartre de Porreig.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 Què passa Albert? Que penso un veu alta. Sí, no ho sé, no so. tanques els micros i no ho sé. No sé què fa. No sé. Aquesta és la sinfonia, tot. Eh? Bueno, doncs va, somi, eh, uh, comencem aquesta primera secció que serà llarga i extenuada i comencem, doncs evidentment amb una de les notícies que, que ens ocuparà des d'ara i fins a, fins a meitat d'any que ve, eh, que sí, eh, Josep? Josep, Tot bon dia, sí, eh? Sí, sí, bon Estaves dia. mirant el Facebook ja? No, no, estava mirant l'enovia. Ah, bueno, doncs comencem amb una de les notícies que sí. ens ocuparà fins... Parlarem llargament del Dakar, parlarem la setmana que ve, parlarem l'altre dels pilots del recorregut de les etapes. I crec que molt bones notícies, perquè cada vegada tenim més gent de casa davant. sí. Sí, bueno, això passa amb tots els esports aquí del motor, eh? la veritat, trial, uh, trial sí. hem de dir motociclisme, uh, rally ride, el Marc, que també ha tornat a ser campió del món, per sí. tant, cada vegada més d'això. Però bé, bueno, amb qui volem parlar avui, sobretot, és uh, amb la persona que esperem que sigui que protagonista. Guanyi. Exacte. No protagonista, no, o, o, o, el protagonista més gran. Sí, sí. Eh? El protagonista més gran que, doncs que, que tornarà a afrontar per, per onzena vegada aquesta prova a Sud-amèrica, altre cop, recordem el ratlli serà Perú-Argentina-Xile amb una miqueta de canvi de l'any passat eh, traiem, incorporem Perú i eh, a més d'acabar a Xile, doncs, tornarà a acabar eh, a Perú. I em deixes dir, eh, bueno, abans entrevistar el Marc, dir-te un altre dels que té moltes opcions, almenys està al podi, que és el Jordi Viladoms uh -huh. eh, bueno, que he trobat una petita notícia que parlava sobre el nou equip i... Això, i bueno, us... Sí, li va anar molt just, eh, al sí. Jordi Viladoms poder participar, igual que el Xavier Foc i que... I que... Qui més era? No, Jordi Viladom i Jordi Bifo, eren tots dos. Els va costar molt, eh? Trobem pressupost que al final, però... Imagina't, bueno, van fer una bona actuació al Dakar i els va costar moltíssim, eh? I els va costar moltíssim, imagineu-vos els altres. Bueno, doncs Jordi Viladoms afrontarà amb garanties al Dakar, amb l'equip Bordone Ferrari, amb una Huskar... Hus... Bueno, és... Un Husbarna, sí. eh? Un Husbarna, no? Sí, sí, sí. Uh, recordem que Viladom va ser quart classificat l'any passat i ara tindrà de ser sol el Jordi de Carons. Molt bé. I jo, mentre doncs esperem que el Pep estigui trobant el, el Marc, que sembla que no... Jesús, eh? Jesús. Més el micro, home, més el micro. Se m'ha enbaixat el cascos així. Uh. Bueno, Jesús. així, així, no ho veu l'audiència. Tenim a punt el Marc, ja. Tenim a punt el Marc, Pep. Tenim a punt el Marc, eh? Molt té problemes de connexió, de connectivitat, Carai. eh? Marc, Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Marc. Sí, ària. Hola, bon dia, Marc. Ara ja et sentim bon bé, ara sentim bé, eh? Abans que res, Marc, suposem ja, no sé si tens nervis, eh, tens aquell bellugueig a l'estómac o tu ja després d'onze vegades ja no en tens? No, home, a mesura que es va apropant els dies de marxar i això, doncs, pues, vulguis anar a la tensió, va augmentant. Sempre però... tens un bellugueig. Sí, però no, aquests dies encara estem tranquils i, i bueno, entrenant tot el que es pot i, i uns dies bastant intensos perquè hi ha moltes activitats a fer, però bé, es va... Ja, com bé dius, després d'onze anys ja, ja saps una mica el que t'espera, ja vulguis o no, doncs ho, ho enfoquem de manera una mica més tranquil·la. Potser, Marc, eh, ara, que, ara que em dius això, potser el dia que no tinguis aquest bellugueig, potser és que ja no tindràs aquelles ganes de, de guanyar o d'anar-hi, no? Bé, Clar, no ho sé, de que, moment... Aquestes pessigolles a l'estómac, eh? De moment encara hi és, o sigui que... No, content, home, no, són 11 anys de car, són molts anys ja, és tot més d'una dècada... I, i content per tot el que he aconseguit fins a dia d'avui, i espero aconseguir més coses però ja ni, ni en els millors dels meus somnis eh, hi havia tot això no? o sigui que a disfrutar Molt bé Marc i la lesió eh, la lesió l'Espanya com està? Està curada ja al 100%? Està millor, la veritat és que bueno, hem anat evolucionant hem tenir un període que ens vam estancar una mica que estàvem una mica preocupats perquè no evolucionàvem com haguessin volgut, però això és el, el final, per moltes coses que facis, és el, el propi cos que et va, et va marcar en els timings. No? Ara estem, estem molt millor, tot i que encara no estem al 100%, eh, i bueno, anem treballant cada dia amb els vicios, els gimnàs, amb moto, i per anar guanyant aquesta força que, que ens falta. Però bé, de moment eh, animat i, i, bé, i em, encara tinc un, un petit marge de temps per anar, per anar millorant i bé, content. Perquè com marxes, mar com marxeu exactament? Uh, jo viatjo el dia, el dia 1 de gener és Per a dir, que tant, acabes que... les campanades sí. a dormir d'hora i cap a, a Sud-amèrica Sí, fa molts anys que no passo cap d'any a casa amb la família Ja no, ja ara... no arribes a cap d'any, el passes amb l'equip suposem no? Sí, normalment estàvem fora però aquest any el fet de començar una mica més tard significa que puc passar cap d'any a casa i això doncs és d'agrair Per tant encara tens, per poder arribar al 100% i si més no al 90-90% encara queden uns quants dies Potser intensificaràs sí, és... diguem el treball de recuperació Sí, això és la part positiva, no?, que el Dakar comença una mica més tard, tenim dies encara per treballar, i, i bé, doncs anar, anar aprofitant al màxim tot el temps que tenim per arribar de la millor manera. Uh, abans de començar el Dakar, com va la relació amb el Cyril Depré? Després de l'any passat, que hi va haver tot aquell liu, ara com va la relació abans de començar-lo? Bueno, amb el Cyril la veritat és que... Uh ha tingut una relació bastant complicada ja fa molts anys, no? Pensa que dels últims 7 anys ha guanyat ell o jo, no? Això vol dir que sempre, vulguis o no... Mercauts alguna a l'altre. Sí, vulguis o no, sempre hi ha moments de fricció, de tensió... A vegades ja no ni provocats ni per ell ni per mi, però sí que, bueno, no és fàcil de gestionar tot això, no? I bé, la veritat és que els últims anys a uh, últim temps doncs, uh, tenim una relació més, més planera, més, més normal. De totes maneres, ell, el seu objectiu és anar a la cursa i guanyar el mateix que jo i, i només pots guanyar un, no? Per tant, uh, bé... Com a Barça i sí. el Madrid, que tots volen guanyar i per això en aquest. Potser com enveja, diria més jo, no Marc? Potser al veure que tu l'any passat doncs, tothom t'apuiava, sobretot en aquella etapa, potser més ganes encara ell de, de, de, de, de voler estar allà, d'encara de, de, ser menys company d'equip, diguem. Bueno, de fet, eh, hem de ser conscients que... És si un gran pilot, interest, és un gran pilot, sí, o sí. Sigui, eh? Hi ha molts interessos. A nivell de pilot, lògicament, tu el que vols és guanyar. Uh, inclús, doncs, quan estàs dins de la situació de cursa, uh, doncs el teu objectiu és guanyar i el que t'importa és guanyar, no? Després, de la manera que es guanya o de la manera que, que s'aconsegueix, doncs igual tens una visió posterior a la carrera, no? El que et dona aquesta, aquesta mica de visió, doncs potser una mica més des de fora i dir, bueno, potser... Uh, no sé com d'orgullós estar d'aquesta victòria no? però bueno, és el que hi ha al final el ganyador va ser ell nosaltres sí, potser no, no. No, no podem aconseguir. pas evitar-ho I, i ja està, mira endavant tampoc ens hem de capficar perquè si no, no estaríem aquí en una espiral que no, que no, que no aniríem enlloc no? Uh, Marc, parlem del recorregut què et sembla el recorregut d'aquest any? una miqueta variat, eh, el de l'any passat què et sembla sí. aquest any? com veus el recorregut? te l'has pogut estudiar bé ja? Eh? Sí, pues l'hem estudiat sí, eh? bastant, encara tenim una mica de feina per fer, però sí que ja hem fet ja un, primer, un primer estudi a nivell, a nivell general. I bé, com bé dèiem, sortim des de Lima, on els primers 3 dies de cursa ja seran 3 dies complicats. No molt llargs, però sí a nivell d'exigència alt. I bé, jo crec que serà un, un decar intens, no? perquè a nivell de quilometratge, Potser no hi ha les quilometrades d'anys enrere, estem parlant de uns 800-900 quilòmetres menys de, de recorregut que uh -huh. en edicions anteriors, però la dificultat no crec que serà menor, no? si més no, jo, jo m'imagino un decart complicat des del primer quilòmetre fins al final, sobretot a nivell de pilotatge i de navegació. I qui, quina veus tu, allò que diem, Per aquest any ja en tofagasta, eh? Que era complicada aquesta també. Quina veus tu eh, potser etapa que diguis aquí, eh, molt al tanto, aquí molta prudència o aquí donem-ho tot? Bé, home, jo crec que que l'etapa de Fianbalà, Fianbal, eh? amb, amb aquests anys s'ha convertit ja en, en una etapa temuda per per tothom, no? I els comportada. líders ja han perdut molt, molt, molt i molt, a fi el, eh? Sí, és per una etapa que sempre, és molt... que sempre passen coses, no? Per tant, sí. segur que és una de les etapes marcades, a més, aquest any és un pèl més llarga del que ens tenien acostumats a l'organització allà, és a dir, que que 20 quilòmetres més d'allà són com quasi 100 quilòmetres més en un altre lloc, no? És a dir, que que bé, Fian Balà que és dur, el tercer dia de cursa, quart dia de cursa, també esperem un dia amb moltes dunes. Pisco i encara, Sí, encara exactament a, a Perú. Uh -huh. eh, a part és al principi de la cursa, que vulguis o no, doncs uh -huh. la gent encara hi ha bastanta tensió, has d agafar el ritme de cursa, i una etapa tan difícil al principi del rally· encara ho complica més. No? És a dir que jo crec que aquestes dues etapes poden ser dues etapes... Eh, de les més complicades no? i després el de cara és viu no? tots sabem Estiguem... que sempre et pot ploure sempre pots tenir un problema mecànic pots tenir mil coses que, que el dia que et penses que és fàcil aquell dia és el més complicat per sí, no, no, i l'experiència és sobra ah, eh, no? eh, recordem que Fiambala és el dia 17 per tant és l'avant la penúltima etapa que que vull dir que, que no, és el que diem, que no et pots refiar perquè el que deies tu refiant bala, que sempre passen coses, eh, és la van per l'última etapa, és per tant, cuidado ho Hem de dir que després del dia de repòs també hi ha, eh, és que dèiem, l'any passat venien dues etapes molt complicades de 700 i 800 quilòmetres, però aquest any la nova, que és Sant Miquel de Tucumán, Còrdoba i la Rioja, doncs eh, potser són una mica més suaus que l'any passat, o, o, o què Marc? Sobre el paper, eh, sembla que sí, tot ja i que, que són, sí. són dues etapes llargues, eh? I són pistes... És, a Còrdoba és on celebra el campionat del món de, de World Rally Card, Argentina. Sí, sí. Són, són pistes amb molt de pilotatge, també, que, que són exigents, no? Però, en, en teoria, si no plou, que allà és possible que les temperatures durant el dia són molt altes i és fàcil que per la tarda es formi alguna tempesta i si hi ha fang, eh, la veritat és que t'ho complica molt, no? I Etapes molt a perdre i poc a guanyar, més aviat, no? Sí, sí, sí exacte, però uh -huh. bé, 350-400 quilòmetres d'especial en aquest tipus de terreny no, no són fàcils, eh? els quilòmetres eh, avancen molt a poc a poc, eh, en aquestes pistes. I Marc, quin rival hauríem d'estar tens? a part del si el que veus que puguis tallar el pòdio, o que us lluitant per la victòria, quin, quin rival tu creus? El barrer de poder o el Jordi? al Barreda Segur, jo crec que mons barn han treballat molt i s'està consolidant i està, fent, està recollint el premi d'haver treballat molt bé aquests aquests últims parèls anys, no? Després a Lluís de Rodriguer, jo crec que amb la onda, amb el, ha sigut el, el tercer dels últims dos anys i ara amb onda amb un projecte de fàbrica, segur que estarà per la victòria, no? I després s'ha de veure, jo crec que hi ha una sèrie de pivots que s'ha de veure com com va sortir la carrera, no? un és el Xaleco López que a Sud-amèrica doncs, agafa, agafa molts, molts, molts, moltes opcions i després el, el Jordi amb els Barna s'ha de veure una mica com, com s'adapta no? perquè bueno, Acaba de sí, ha sigut un projecte a última hora sí, ja que sí. Bordone Ferrari doncs, va ser un equip que ha fet fallida a l'últim moment sí, sí. i m'imagino que, que bé per sort ha fugut Aconseguir, doncs, sembla sobre el paper, un equip amb sòlid, sí, sí. no?, amb cara i ulls, amb la presència del Jordi Arcarons i, de, i del Pelut com a mecànic. Per tant, bé, jo crec que... L'any passat no passa va ser... A... Estrany, ha d'estar amb opcions. L'any passat va ser una revelació, el Jordi Arcarons. Sí, el bueno, però és el que comentàvem aquí, Marc, amb, amb el Josep i els companys. Eh, és un piot que va quedar quart. Imagina't el que li ha arribat a costar després de que Bordone Ferrari fes fallida, arribar a, a, a trobar un pressupost per poder participar en aquesta edició. Com de complicats són les coses avui en dia i com de, com de complicat és inclús cent quart del Dakar, una de les proves més, més dures del món. Sí, bueno, el problema és que s'han ajuntat varies coses, però sí. una, que el moment que s'ha fa fallida Bordone Ferrari és pràcticament quan els equips ja estan, estan tots eh, fets, no? És a dir que Gran problema. Això és un problema després de la situació econòmica i tots sabem la quina és, no?, i això és un altre problema afegit, i, i bé, jo crec que en el poc temps que ha tingut encara, eh, jo crec que han d'estar molt contents de la gestió que han fet perquè han aconseguit una bona moto i, i un bon equip humà, no?, per tant, eh, eh, jo crec que, que, que han d'estar molt, molt contents i, i que no ha de renunciar a res, no?, i Marc, et volíem parlar també per acabar doncs una miqueta, ja sé l'extraordinària Laia Sant i del Nani Roma. El Nani el veus amb opcions estar allà perquè també tenim un projecte del Carlos Sainz i del de la tia eh, que veurem què fa, perquè és un projecte nou i no sé si aquest any si pot funcionar. I la Laia doncs eh, és, és que la Laia, no, no sabem què dirà la Laia <laughs> sincerament. Bueno, la, la, la, la Laia ja sabem que ja sabem, bueno, ha portat un any molt bo, potser una mica atacat per una lesió al pèl, sí, això sí, eh? que això la, diu que la fa arribar no, al 100%, eh, amb una moto completament nova, tot i que és la Gas Gas, però és un model completament nou, i bé, jo crec que per el fet de guanyar la categoria de dones ho tindrà fàcil, de fet només hi ha dues dones inscrites, i l'altra noia que competeix... I a part que ja té l'experiència... Sí, l'altra noia que competeix no és una noia professional, ni molt menys, jo crec que el seu objectiu hauria d'estar eh... entre els 20... 25 Intent. primers. Sí, això crec que si aconseguís això... És un gran èxit, eh? Seria un molt bon, un molt bon sí. resultat. I el Nani, què, tu que creus? Uh, jo crec que tenen el millor cotxe. Ah, perquè sí, almenys exacte, ara s'ha centrat molt el de Carp i ha deixat més davant de banda els ratllis. Per tant, pot ser que siguin dos, dos millors cotxes, no? Sí, jo, jo crec, crec que és el millor cotxe, no? Eh... Uh, teu que té com a company de equip el Peter Ansel, que puguis no això fa que tot l'equip potser estigui molt enfocat a, a que el Peter aconsegueixi la, la victòria. Que ja, ja, ja, i... ja ens descontentem també les que porta, eh. Ja que sí, ja ens descontentem no, les que sí. porta. Bueno, però pensa que, bueno, si el Peter falla això es falla, no? Llavors el projecte de Carlos Sainz i del Nasser és un projecte una mica d'última hora. Uh, amb uns bugues d'Estats Units, on el Nasser sí que té experiència, però el Carlos, conduir aquest tipus de cotxe... Tots sabem les qualitats del Carlos, però jo crec que els hi costarà una mica uh, adaptar-se, sobretot el Carlos, amb aquest, amb aquest tipus de cotxe, només amb tracció tracera, sense autoblocant, amb un recorregut molt llarg de suspensions que fa que el cotxe tingui, tingui molt moviment... Uh, és, una és un cotxe una mica amb una filosofia que aquí a Europa no no estem acostumats i que pràcticament no, no existeix no? Uh -huh. és dir, que jo crec que els minis és el cotxe més, eh, el cotxe més complet i l'equip més bo i el Dani està dins d'aquest equip per tant, jo crec que té moltes podem opcions d'aconseguir un bon resultat podem sí. contents, doncs veiem si els pilots catalans els veiem allà en aquesta edició del 2013, Dani, tot això comen... ah, Marc, Dani, eh, Laia Sort, Jordi, tots eh, això comença a partir del dia 5, estarem tots pendents ho podrem seguir doncs, per TeleDeporte un any més Uh, ja, ja ens agrada veure per la tele, eh? i sobretot, ehm, si passa alguna cosa, Marc, posa sobretot. Sí, fa molta moltes gràcies, Marc. Gràcies a vosaltres. Són que guanyés els títols. I tant, nosaltres t'apoyem a la Ràdio i molta força, Marc. Estarem aquí patint, com cada any, estarem aquí patint, a parlar, és que ha de corrar de ella va sentir l'etapa que hi va haver la polèmica l'any passat, la va poder escoltar l'any passat, Va vas veure com ho van viure, semblava el carrusel, això. Sí, sí, tant, ja ves que hi som, eh. Molt bé Dani, doncs, no, doncs no, que vagi molt bé eh, Marc, perdona, això, que vagi molt no, bé que arribis amb el 100% si no al doncs 90% i que guanyis i que la cursa és llarga, sí, eh, i bona sort i no. que guanyis i ho representis A veure si va tot sí. bé Ja anem parlant, qualsevol cosa ja Molt bé Marc, no, molt bona sí, sort Adéu Uh, Josep a mi m'agradaria acabar aquesta secció ja ho fem tot eh? Parlant, doncs, uh, sí. recordem que demà és la Marató de TV3 que la lluita que, és la, que està dedicada a la lluita contra, contra el càncer i en aquesta edició doncs, de la Marató uh, tenim un trial solidari que es disputarà al circuit de Catalunya val? amb doncs, pilots, amics familiars simpatitzants aficionats, tots poden anar allà Uh, pilots com Marc Olomé bueno, és que hi ha un reguitzell de pilots uh, impressionant, Adam Raga, Marco Olomolé Albert Cabastany, Doug uh, Jordi Terrés institucions moltíssims, uh, moltíssims, moltíssim, moltíssims hem de dir que a les 9 i 15 seran les inscripcions al, al trial de les 9 i 15 a les dues doncs uh, pues, uh, cursa, sí, bueno, és que això està molt malament, eh, però és que hi ha la Mariona aquí que està dormint. Ja he dit, per favor, a eh? mi no em sorris No diguis mentida, si m'has d'estar quedat els ulls. De, de que sí, pensant, que els ulls. Ja Diu que està reposant els ulls. Va, Berta, tancem això, va, eh? De minuts, Sí, el que dèiem del trial. I, de fer... I dius que cap de setmana també hi ha la carrera de campions. La carrera de campions es disputa a Tailàndia, és la carrera doncs, que reuneix diversos dels pilots que s'han guanyat aquest any. Per exemple, a Sebastián Veta, a la Fórmula 1, a Jorge Lorenzo, a Benito Guerra en els ratllis, pilots com Jenson Button, d'altres pilots que estaran en la carrera de campions, que, famosa carrera de campions que es fa quan s'acaba l'any. Dius-a, també, que Norbert Haug eh, ha rescindit el contracte amb, amb Mercedes, no estarà l'any que ve Michael Sumacher ha dit que Mercedes és un sotrac molt fort perquè era l'home de confiança de... Eh, de Ross Brown el de les de màquina de feitar sí, de Ross Brown i que, bueno mm, no. potser Hamilton li influeix que HRT també el, el Josep vol dir alguna cosa HRT no participarà l'any que ve no té cap opció ja no el tindrem l'any que suposo ve suposo tant... que econòmicament i també per... No, els resultats no han acompanyat. Això vol dir que Pedro Martínez de la Rossa no hi serà. Ell ha dit que no es veu sense volant. I va dir-me unes separacions que... Que Fernando Alonso no ha aconseguit el Mundial de Fórmula 1, però sí que ha aconseguit eh, la valoració millor pilot de l'any 2012 amb 269 punts, eh, 198 Vettel i 177 Hamilton. Està votant per tots els directors d'equip i per les millors... Eh, eh, què vols? Digues, Josep. Que <laughs> Digues. El Hamilton, el Hamilton va dir que el 2014 es veu com a campió del... Bueno, bueno. I que els pitjors... <laughs> eh, però els el Hamilton té molt I eh? acabem, eh? Mariona, sisplau. Va, acabem, acabem, acabem, Peter Solberg no correrà el 2013 del Mundial de Ranis. Ah, no? no? Hòstia, ja no cal que treguin pals de... No treuran els pals de la llum, no. Pobre, què fa? Una cosa... No, no, eh, Ford no té pressupost. Per tant, tot, tot, tot. la claro. cosa de la crisi, eh? Bueno, doncs... Ja parlat. parlant, ja anirem parlant. Venga, ja veient. Va. Ara toca el tema de la... Marione. Mariona. Mariona, la no veies la Mariona. No, Mariona. no Mariona està la està dormint. Desperteu-la, Mariona, desperta. desperta. Mariona, desperta. Mariona. Va, Mariona, Mariona. Mariona. Mariona. Mariona. Mariona. desperta. Abre los ojos. Fer, queden 7 minuts per acabar el programa sí. i hem de fer la teva secció, hem de parlar de futbol sala i, no i el de... Facebook i el futbol. Però Facebook, ja ho ja veurem, ja. Vinga, va, veurem. Mariona, ràpidament. Bueno, doncs, uh, Núria Piques uh, va disputar diumenge 28 d'octubre la Curs de Stampleers a Milau, França, darrere de, de la prova de la primera edició de la Copa del Món de Ultra Trials de la ISF. <laughs> Va, va, ara, va, va, va, va. Tireu-te el mitjà de la boca. Va, Mariona. De l'ESSAFE, eh? A veure, per favor, eh, mica queda... de... De respecte. Sí, això mateix. Va. Piques va córrer cur la cursa de 72 quilòmetres i eh, 3.200 metres de desnivell positiu. Amb la samarreta de, de selecció catalana de, curse de curses per muntanya de la... F-E-E-E-F-E-C Ai, boah! Sí. No. Quantes hi ha, s'hi ha? F-E-E-C E-E-E-E-E e no ha quedat clar, I va disputar-se amb la nova, nova zalandesa Anna Forst El, el títol que, que, la, que la cursa va, va comptar i que també va tenir la presència d'altres atletes de, de, de gran nivell, com és la sveca Emily Forsberg, recent eh, proclamada campiona de la Copa del Món de Curses de Muntanya, o la britànica Lizzie Howard, pre presenta ja la, la campiona de Trail de Mont Blanc. Una participació, sense dubte, d'autèntic luxe. I bueno, i per l'últim ah, esment, ah, diria que, que, bueno, que, que, aquesta, que aquesta temporada ha sigut molt bona i que hi ha, hi ha hagut molts rovellons, fredurics rovellons i te'n petges a la mort, que molt groc, ja, ja, ja, ja I ja, ja. està, ja està. Amors fòdics, arriballons. I ja estan, no, no, és que tenia la sessió per això, però ens hem descursat perquè no tenim temps. No tenim temps. No, no, i tu, no, no. i va no, no. això... més que vagues a dormir. Sí. <laughs> <laughs> perquè ahí vas anar a dormir. Tard, ves. No és veritat, van anar a, a dormir. Ves a tard. ulls. Sí que és veritat, van anar per bueno, una festa, a per la festa. Però, eh? que tenia. Trents ven del rotary. Te arriba a la. Eh? Si al rotary. I vull que no dormir molt. Venga da Cuensem. Jo vull terminar de dormir, diciamo. A vos a dormir tard. Sí. sí Futbol sala Jaume Tercera femenina Grup 2 Novena jornada Castell Bisbal Futbol sala B Futbol sala Tens Cacerres uh, Quan es jugarà? El Poliesportiu Municipal Castellbisbal. I el senyor col·legiat... Francisco Martín Alamo. Uh, deixem de dir que 76 dies després la neta tornarà a trepitjar un terreny de joc, eh? Per buscar la primera derrota fora, bueno, derrota del Castellbisbal. Aquest partit es jugarà avui a Castellbisbal a partir de dos quarts de cinc... Futbol sala masculí, tercera divisió territorial, grup 3, setena jornada. Can, can oló, parellada. Oló, oló. Tercera divisió territorial, el de baix de tot, Jaume. És que ja t'ho faig complicat, perquè si sí. és... Sí, és... ara ja. No que papers. Oló, futbol club, futbol sala, jardineria, corriu que ser bé. I el camp? Pavelló municipal de Santa Maria d'Olo I l'àrbitre? Oló. Oh vídeo Mayordomo, Ruiz. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda, segona divisió territorial, grup 2, setena jornada. La Pobla de Lillet, club de futbol, sala i l'escola Futbol Barberà. Algú més, eh? Andalucía, eh? Andalucía. És que ho tinc entratallat. El Camp, pot ser. El Camp, Jaume. El Camp Municipal, com a Figueras. De la Pobla de l'Illet. I l'àrbitre? Juan Gonzalo Muñoz González. Aquest, aquest partit és per avui a partir de les 4 de la tarda aquí a la Pobla de l'Illet. Primera divisió territorial, grup 4, setena jornada. Alenya, club esportiu B, club futbol sala, ciutat de Berga. Al camp? Pavelló Municipal d'Esports Parquet. ...que és de parquet, eh... ...i l'àrbitre... ...Josí Alberto Pérez Molina... ...aquest partit es jugarà avui... ...a partir de dos quarts de cinc... ...següent... ...sença d'adornir futbol salapés... ...imaginer que ser res... ...el camp... ...municipar la talla... Uh, ...i l'àrbitre... ...Rafel Albalat Geme. ...aquest partit es jugarà avui... ...a partir de les 4 de la tarda... ...preferent catalana grup 3... ...setena jornada... Camp de Club Deportiu Baganer CCR El camp Camp a Balló Camp per de, de Terrassa I l'àrbitre? Ángel Sánchez Rubió Aquest partit és per avui camp, eh? És per avui, eh, Jaume? A sí. partir de les 4 És per avui, és per avui, no per demà Per avui, a partir de les 4 de la tarda I mitja Sí, sí, mai se sap Jaume, a futbol, eh? Molt a poc a poc, eh? Que tenim temps de sobre. <ríe> <ríe> Espera, que busco, eh? Que tinc una mica més amunt. Tu, Jaume, ho tens, ja? Jo sí, jo ja estic preparat. Carai, doncs vinga, ara t'ho complicaré una mica. No, no. Que sóc la gent 007, júnior. Ets 007, júnior, eh? Espera, és que ara he pujat amunt i de baixar el eh? No, sí que tant, temps de sobres. Eh? Començarem pel femení, futbol femení, segona divisió femenina, grup 4, desena jornada... Manresa, Club Esportiu B Porreig, Club Esportiu El Camp? Nou Estadi mun Municipal Congost I l'àrbitre? Pendent Bages vale, No se sap no, encara eh? No tinc el nom encara Serà <ríe> la <ríe> pendent del Bages no Aquest partit es jugarà uh, Manresa. A Manresa eh? El 2 de febrer del 2013 <ríe> I estem parlant de l'any que ve <ríe> deixem-ho, ja no havia,. quedat fet eh? això no és sèrio no, no, però abans... bueno, de les coses sèries no. a vegades estan bé eh? el partit està sospès eh? el partit del Correig està sospès el sènior femení jugava... i el major descansa a i per manca d'efectius del Correig eh, no se jugarà anem a la quarta catalana amb el... el major descansa eh? per si us ho pregunteu masculí, molt bé i amb el major que ens descansa Quarta, quarta catalana, grup 1, dotzena jornada. Montmajor, futbol club, Baix de Turuella, el, club de futbol. El camp. Municipal Montmajor, un camp de terra. I la Ruitra. Ramon Ricard, comell Gil. Aquest partit es jugarà aquí a Montmajor avui a partir de les 4 de la tarda. Següent. Cabrianes, futbol club, Cacerres, club de futbol. El camp. Municipal de Seyent. I aquí ho ve la Jaume. Oussama Chowati Carif. Ai, boah! Molt bé. Aquest partit és per demà, a partir de les 5 de la tarda. Següent. Castellnou, Unió Esportiva Club Esportiu Berga. El camp. Municipal d'Esports Llisac. I l'Arbitre. Juan Antonio López Martínez. Aquest també és per avui, precisament a partir de les 4 de la tarda. Següent. Callús, club de futbol, Vilada, club esportiu. El camp. Municipal de Callús. I l'àrbitre. Jordi Gómez Roig. Aquest partit també és més per avui, també, a partir de les 4 de la tarda. S'han posat tots d'acord, eh? El següent. Porrets, club esportiu B, Navàs, club esportiu. El camp. Municipal de Porrets. I l'àrbitre. Joan Ramon Rodríguez Abadal. I aquest, que no sé per quina hora és... A que no 4, eh? també a les 4 de la tarda però de demà aquí al Municipal de Porreig Tercera Catalana grup 7, catorzena jornada Sant Padó, Club de Futbol Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol El Camp Municipal Josep Guardiola Mira, oi aquí teniu Mario J. Mora Martínez Aquest partit es jugarà a Sant Padó a Bú, demà, a partir... a la, al camp d'en Josep Guardiola A uh, partir de dos quarts de cinc següent Ulbán Club Esportiu Porreig Club Esportiu Què dius ara? Un derbi Un derbi Olban, Porreig Club Esportiu uh, Anem a repassar Alguns uh, jugaran al municipal, al desert municipal d'Olvan. L'àrbitro jutge. jutge Alonso no té nom, aquest, aquest jutge no té nom. Es diu Alonso Belmonte Ruiz. Alonso Belmonte Ruiz. No té nom. Al que marxa quin a posició? Alonso. Alonso, alonso, no? Alonso. Fernando Alonso, hombre. No, no. <laughs> és, és el cosina de Fernando Alonso. Aquell lloc més li faltaria estar al desert municipal. Alonso és... Més que de, un desert de, no, no, municipal, deu ser... Deu ser una curva municipal. Mariona! Mariona, Mariona, ja veuràs els d'Ulpan, bueno, eh? No, no, no, és una broma, és una broma. Ah, ah, ja tinc mol molts amics d'Ulpan i, i... Entenies? Ja, pues, entenies? <laughs> <ríe> Records a l'Ona, a l'Ona Grisdó. Vale, vale, va, seguim, home, seguim, seguim, seguim, Tu que el no, no, guapa, que ho faci molt bé. Mariona, Mariona, que hem de seguir. Ah. Bueno, bueno, que és una broma, és que la gent ho prende molt malament, no, no, eh? No, no, no, no, va, seguim. I no es pot dir res. quina posició marxa? L'Ulbana a la onzena posició. Quants punts? 18. Quants partits ha jugat? 13. Quants n'ha guanyat? 5. Quants n'ha empatat? 3 Quants n'ha perdut? 5 Quants gols a favor? 18 I en contra? 15 15, 3 més, eh? I el Porretge, quina posició marxa? A la cinquena a, a la cinquena posició, quants punts? 24 24 punts, en quants partits jugats? 13 Els mateixos, uh, quants partits ha guanyat? 7 Dos més, quants n'ha empatat? 3 Els mateixos, i quants n'ha perdut? 3 Doncs dos menys, lògicament Gols a favor? 32 Gols en contra? 20 Estat del cel per aquest derbi? Estarà ennubulat i amb sol. Jugaran també, eh? Probabilitat de precipitació? Un 20%. Molt poc, eh? Quota de neu estarà més o menys instal·lada als... 1.800. I a la temperatura mínima? 5. I a la màxima? 14. El vent que bufarà? De l'oest. I a quants quilòmetres per hora? 10. A l'índice de ratxos, uva, serà... 1.0. Que recordeu, la nostra és un índex... Baix. És un índex baix, ah, baix. Baix. Baix. Següent, ba, Jaume. Baix. Següents, baix. Doncs el següent és el Girnella Club de Futbol Atlètic B i el pare Ignasi Puig, Club de Futbol. El aquest partit... Municipal de Girnella. I l'àrbitre... Gerard Vidal Partal. Aquest partit, a Partal, eh? A Partal. d'aquí, eh? Perquè jugarà avui a partir de les 4 de la tarda a Gironella. Mentrestant repassarem l'horari del derbi. Carai, que és demà a partir de les 3 de la tarda, ja ho sabeu, eh? Al desert municipal d'Ulman... Segona Catalana, grup 4, catorzena jornada Gironella, club de futbol atlètic Manresa, club esportiu Al camp Municipal de Gironella L'àrbitre Xavier Codina, Casanovas Aquest partit de jugarà demà aquí, Gironella de l'àrbit les... és un Casanova Casanovas, eh? eh Demà, com dèiem, a partir de les 4 de la tarda Aquí, Gironella, primera Catalana, grup 1 14a jornada Aviar, unió esportiva, Farners club esportiu. El camp on jugarà aquest partit... Municipal d'Avià. I l'àrbitre... Àlex Gómez Maneses. Aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de quatre aquí a Avià, que l'Avià defensarà el liderat al seu camp davant d'un ferners que mira cap amunt. Nosaltres ja ho deixarem aquí, també per mirar cap al dinar, eh? Amb aquesta sintonia de sempre... Fis molt de conti, oi? Jaume, quants som al Facebook? Avui al Facebook som 802 Carai, 802, 802. al Facebook Nen, tu, estem pujant molt, eh? Arribem a Mio, eh? Vinga, hem d'arribar als mil! Si arribem a Mio, una festa No, als mil no, eh? Sí, pagues tu sí, sí, que... Que, Si som molts, què? Llavors, presenta que marxarem nosaltres Sortirem per l'altra banda, de la porta No, no, de Mio a 1500 Saps que una amiga meva de Taiwan ens ha agradat a Facebook? És de Taiwan, eh? està molt bé. Eh? Des d'aquí de, uh, vull saludar a tota la gent ja, que ens home, escolta. Quants em porten al Vox Populi? No, no, no, sé no, 200, 200. Ja fa mo veure, mesos. Que... No? molts mesos. Molts sí. mesos? Home, molts mesos. No no mesos que el Soller està parlant. Des d'aquí vull saludar, vull saludar a la gent que ens escolta per internet ja que la Mariona ha parlat de Taiwan aquí hi ha força gent que ens està escoltant per internet descarreguen el... Oh, en molts casos no se sent massa bé, per internet en sí. directe, però hi ha gent que se'l descarrega. Des d'aquí, doncs, saludar-los amb ells i que... I també hi ha la gent que ens sent pel Facebook, no? I la gent que es deu escoltar pel Facebook es, es deu descarregar per aquest enllaç mateix del Facebook, eh? Nosaltres tres mesos ja, eh? I dels que ens assenten al cotxe. Són les dues, passen 100 minuts de les dues. El Genesca el tinc aquí agafant-me pel coll. Bueno, és, Codiment, és, ho és invisible res. perquè no el veiem. No el veieu, per no. Sí, és el Mr. Miss Man. I oh, que es veu quan. passa, eh? Està darrere del portàtil. <ríe> sí, que gros. <ríe> doncs això... Uh, ens veiem, si deu vol, dissabte que ve I molts petonets a tots bueno, Mariana Adéu Adéu Adéu